Ползата от знанието Беседа от учителя държана пред общи окултен клас на 12 април 1933 г. в София Размишление Ще прочита 400 глава от Исая от 10 стих до края. Получителният живот не се основава само на теория. Казвате е, че имате знания. Това е така наистина, но вашето знание е само за даден момент. Следният момент то не ви ползва. Много естествено, как ще ви ползва вчерашното ядене? Това ядене е било за вчера. Днес ти се нуждаеш от прясно ядене. Същото се отнася и за знанието. Всеки ден ще придобиваш ново знание. Следователно, не оплувавайте на знанието от своето минало. Казваш, познавам хората. Това е повърхностен възглед. Аз не познавам хората, че вие ще ги познавате. За да познаваш хората, първо трябва да познаваш Бога. Всеки човек е проява на Бога. Щом не познаваш Бога, не можеш да познаваш и хората, неговите деца. Днес живеете в телата си, в вашите къщи. Обаче един ден ще ви заставят да напуснете къщата си. Новата къща, в която ще влезете, сега се гради. Всеки ден ще слагате по две-три тухли, докато я съградите. Ако не я завършите, не можете да влезете в нея. И тъй Знанието, което сега придобивате, служи за основа на бъдещето. Който казва, че не се нуждае от знание, не разбира неговия смисъл. Който казва, че не се нуждае от много любов, не разбира смисъла на любовта който казва, че хората не го разбират, пръв себе си не разбира. Себе си не разбираш, а другите хора ще разбираш. Ако себе си не можеш да упътиш, ти вървиш като слепец. Тогава как ще учиш другите хора? Не познаваш своето ухо, как ще познаеш ухото на други го? Знанието за носа, за окото, за окото, за устата имат съвсем друг смисъл от този, който вие схващате. Преди всичко човешкото око, нос, уста, око все още не са завършени. Например, ако окото е завършено, трябваше да виждате с него всичко. Много още има да работите върху очите си. Малкото, което можете да придобиете сега е достатъчно. В бъдеще ще работите още, за да придадете нещо към своите органи. Не мислете, че знанието се дава на готов. Вие очаквате от родителите си те да ви оставят всичко на готов. Все едно господарят да заповяда, а слугата да изпълнява Неговите заповеди. Родителите ви могат да заминат за другия свят, но вътрешното им богатство вие можете да наследите. Представете си, че получавате всичко наготово, но очите, ушите, носа, устата ви са затворени. Какъв смисъл има този живот? Животът и знанието се възприемат чрез ушите, устата, очите, носа. Ще кажете, че и вие така мислите. Бих желал да е така, но не е така. Вие не мислите като мене и аз не мисля като вас. Казваш. Като погледна някого в очите, разбирам какво иска да ми каже. Отчасти разбираш. Погледнете някой в очите и ти се смразяваш. Казваш, този човек ме поля с студентуш. Разбрал си нещо, но не всичко. Важно е да разбереш какво иска да ти каже този поглед. Този човек вижда, че се забавляваш с една млада му и те пита какво и говориш. Ти разглеждаш очите, ушите, носа, устата и искаш да я пипнеш. Не е лошо да пипнеш някой предмет, но трябва да знаеш защо пипаш. Пипам стомната, за да пия вода. Имате право да пипате, но никакво пятно да не оставяте. Гледайте с очите си, но пятно не оставяйте. Слушайте с ушите си, но пятно не оставяйте. Такъв е Божия закон. Само така можете да бъдете здрави. Ако пипате и оставате петна, вие се раздвоявате. Знаете ли какво нещо е раздвояването? Да мислиш, че ти си добър, а другите лоши – това е раздвояване. Може ли баща ти да е лоша, ти да си добър? Може ли майка ти да е лоша, а ти да си добра? Може ли дъщерята да е по-лоша от майката? Това е невъзможно. Нито ученикът може да бъде по-лош от учителя си. Това са принципи, които трябва да изучавате. Казвате, щом сме дошли на Земята, ще научим всичко, което ни е нужно. Обаче, вие не знаете още защо сте дошли на земята и по какъв ред сте дошли. Не знаете защо носите името Драган или Стоян? Какво е било името ви преди 100 години? Какво ще бъде името ви след 100 години? Ще кажете, ли, че това са отвлечени неща. За вас са отвлечени. Вие се нуждаете от истинско знание, като материал за бъдещ, строеш. Трябва да знаеш кога и как да помагаш. Гледаш един гладен и жален. Ще го нахраниш и напоиш. Това е храна за неговата физическа къща, а не за душата му. Като душа той не се нуждае от хляб но конят му се нуждае. Казваш Не е моя работа, от какво се нуждае този човек? Не е твоя работа. Но утре ти ще се намериш в същото положение. Какво ще бъде с теб, ако всички кажат, че това не е тяхна работа? Мислиш, че много знаеш. Знание, което не може да се приложи, не е истинско. То е все едно да се радваш на външния въздух и светлина, без да могат те да проникнат в твоя организъм. Какво те ползва твоята радост? Знанието ползва човека до толкова, доколкото го свързва с реалността. Въздухът е емблема на божествената мисъл, водата е емблема на божествения живот, а твърдата почва е емблема на добродетелите. Но се оплакват, че не са щастливи. Невежият не може да бъде щастлив. Ученият има тази възможност. Невежият не може да бъде цигулав. Който знае да свири, е щастлив. Под музика и свирене не разбирам само инструмента. Самият живот е музика. Ако знаеш как да наредиш живота си според законите на великата хармония, ти си добър музикант. Казваш, не мога да търпя този човек. Някога и аз не мога да търпя струните на твоята цигулка. За да търпя, започвам да я настройвам. Вдигам и свалям струните, докато почнат да звучат правилно на ухото ми. Следователно, и ти трябва да умееш да се нагласяваш към хората, за да ти бъдат приятни и да ги търпиш. Това значи да си се домогнал до основния тон на живота. Ти се нагласяваш към простите хора, а учените се нагласяват към тебе. Значи, простия трябва да се нагласи към теб, а ти ще се нагласиш към учения. Всички хора се нагласяват едни други. Родителите нагласяват децата си, приятелите се нагласяват едни други. Обаче, кой е истинският начин за нагласяване, никой не знае. Живата разумна природа не позволява на човека да си играе с нея. Знай, че каквато линия да теглиш, каквато мисъл или каквото и чувство да проявиш, един ден, всичко това ще даде резултат. Какво ще кажеш, ако линията е крива? Какво ще кажеш, ако чувствата и мислите ти са криви? Имаш ли право да ядеш бомбони и да хвърляш парцен... парченца от книжките по земята? Разумната природа не търпи никакви нечистоти. Духовният свят се отличава с абсолютна чистота. Ако влезете в духовният свят с нечисти крака, Веднага следва ще дойдат същества да чистят. Там не допускат никакъв прах, никаква прашинка. Някой мислят, че като отидат за другия свят, ще ги приемат с музика и песни, с огощения и веселба. Не. Там ще ви впрегнат на работа, ще ви накарат да чистите. Не можеш да оцениш чистотата, докато сам не си чист. Чистотата е здравословно състояние. Ако не си чист, не можеш да бъдеш здрав. Питам. Дал ли си отчет на себе си, защо не обичаш някого? Опитал ли си се да обикнеш този човек? Зимно време, ако влезеш в неотоплена стая, печката ти е неприятна, грозна. Щом запалиш печката и стаята се отопли, печката ти е вече приятна. На същото основание и човека, когато при известни условия не обичаш, при други условия може да обикнеш. Има една външна обстановка на нещата, която може да се смени, както етикетите на шишетата. Обаче това, което е печката за човека, не е неговата душа. Душата никога не губи своята цена. Друг е въпросът за тялото, т.е. за външната страна на тялото. Там отношенията на хората се менят. В миналите лекции говорих за ухото. Когато се дойде до външната страна на ухото, спирам вниманието ви върху кривата линия. Тя може да се изправи. В такъв случай казваме, че човек се движи по линията на ума и по своите постъпки. Колкото по-права е тази линия, толкова по-груп е този човек. Справедливият се движи по права линия. Ако няма любов в себе си, постъпките му са груби. Не влизай в стълкновение с възгледите на такъв човек. Ако можеш да проявиш любов към него, добре. Ако не можеш, не го морализирай. Не му казвай как трябва да мисли и да чувства. Ако носът е дълъг, един-два сантиметра, какъв е този нос? Друг е въпросът ако е дълъг 4-5 сантиметра. С първия човек не можеш да се разбереш. Носът на някого е дълъг, но тази дължина е външна, механическа, а не органическа. Този нос е наследен от дядо му, не е още негов. Той трябва да работи върху себе си много, за да достигне носът му нужната дължина. Красив нос е този, в който линиите са подвижни. Това са линии на съзнанието. Как ще обичаш умрелия, в когато линиите са мъртви и неподвижни? Художникът или скулпторът, така поставят обекта на своята работа, че е да става правилно пречупване на светлината и произведението им да изглежда живо. Всяка картина, в която светлината не се пречупва, правилно е механическа. Вие сте скулптори и художници. Можете ли да направите своето лице пластично, подвижно да изразява вашия Вътрешен живот, вашите мисли, чувства, постъпки. Всяко движение на ръката, на очите, както и на лицето, трябва да изразява вътрешния живот. Това значи красива картина. Една мисъл трябва да занимава вашия ум, едно чувство вашето сърце. Лицето ви да изразява младост. Ако преждевременно изразява старост, това лице не е красиво. В него линиите се изгубили своята пластичност и красота. Човек трябва да се обнови, но за това е нужно усилие. Ако може да съгласува линиите на лицето си правилно, той ще стане по-красив. Ако начертаете няколко разхвърлени линии, опитният художник може да ги съчетае така, че да образува от тях един красив образ. Когато чертая, аз избягвам кръстовете. И на вас казвам. Никога не пресичайте две прави линии, да не се образува кръст. Който си позволи да начертая кръст, Пръв той ще бъде разпънат. Лошо нещо ли е кръстът? Не е въпрос кое е лошо и кое е добро. Не е въпрос кой човек е добър и кой е лош. Който рисува добре е добър художник. Който не рисува добре е лош художник. Който свири добре е добър цигулар, а който не свири добре е лош цигулар. Музиката изразява живота на душата. Наскоро слушах една певица и си мислих. Чудно нещо е дарбата. За музиката си изисква развит музикален център. Казваш, музикален съм. Дай ръката си да видя големината и ще начинате да видя пръстите, тогава ще ти кажа колко си даровит. Като погледна ръката, по нея познавам какви дарби и способности се крият в мене. Казвате, че знаете тези неща и няма защо да ви се обясняват. Може и да ги знаете но само ако ви е дадена специфична светлина за тях. Искаш да ти се дадат известни мерки, т.е. известни норми. И това може, но ще ги приложиш където не трябва. Щом имаш тези мерки, ще ги прилагаш към пръстите си, да знаеш какво криеш себе си. Първо ще знаеш значението и службата на своите пръсти, и после ще ги измерваш. Ще започне с малкия пръст, търговецът в човек. И ще вървиш нататък. Търговецът се занимава с сметките, с не даване. Безименния пръст определя жизнените сокове, които идват от Слънцето и хранят човек. Като дойдете до големия пръст, палеца, ще познаете човек. След пръстите се изучават ушите, очите, носа, устата, от които зависи вашата съдба. Ако не знаете как да се отнесете към даден човек, трябва да намерите причината за това. Тя се крие някъде в лявото или в дясното ви ухо. Ако ви дадете едно цвете и не знаете как да го помиришите, вие ще се натъкнете на голямо противоречие. Служете цветето далеч от себе си и така го миришете. Не се обезсърчавайте. Вие имате знание, което до сега ви е служило. Нужно ви е ново знание, нова светлина. Това го изисква новия живот. Казват Учителят събрал около себе си хора, откол и въже, да ги учи. Вие сте специфични семена, от които аз се интересувам. Търся почва за посяване. За всяко семе е нужна специфична почва. Кажи ми какъв съм бил в миналото. Това е дребна работа. Какво си бил в миналото? Ходжа си бил, чел си Корана и малко си разбирал. Сега си дошъл на Земята да станеш християнин. Ти ще разбереш Христа толкова, колкото си разбрал и корана. Аз разглеждам явленията, както са в живота. Има нещо съществено в човека, което никога не се изменя какви дрехи е облечен той, не е важно. Дрехите не определят човек. И сегашното ви положение не определя човек. Има нещо съществено в човека, което го определя като човек. Всеки носи нещо ценно в себе си, по което се познава. Не съм даровид. Всички сте даровиди, обаче без усилие дарбите не се развиват. Да мислиш, че без усилие ще се развиваш, това е заблуждение. Колкото и ценни качества да има семето, непременно трябва да се посади в почвата, за да даде плод. Ако не влезе в контакт с природата, семето не може да се прояви. И вие, като семето, ако имате будно съзнание, ще влезете в контакт с разумното, възвишеното съзнание, от можете да черпите живот и енергия. Ако не сте готови, светлината на висшето съзнание ще ви спъне. Ако не сте готови, и моята свобода ще ви спъне. Представете си, че се кача на кон. Като ме видите на коня, ще се съблъсните. Казвате, нали конят трябва да бъде свободен, защо сте си качили на гърба му? Защо Христос въседна магаря, а не кон? Той искаше да каже, че всички, които ще проповядват неговото слово, трябва да бъдат устойчиви като магарято. Той знае къде има чиста вода и само такава пие. Сточиш ми ще мине, но ще се спре пред унази, на която водата е най-хубава. Големите уши на магарето показват изобилни чувства. В което село влезе, то веднага ще си даде мнението. Който не е устойчив, нека ясни магаре. Като се качи на магарето, да го потопа по гърба, да го предразположи. Магарето е горделиво, а не щеславно. Понеже е много горделиво, хората го възпитават. Зад магарето седи едно разумно същество, което казва на човека. Внимавай да не изпаднеш положението на магаре. Добре е човек да има големи уши. Те означават щедрост и изобилни чувства. Който има големи уши, трябва да дава да бъде щедър. Ще даваш ако си богат. Бедният взема, а не дава. Не може да има големи уши, а малко лице. Между дължината и широчината на лицето трябва да има известно отношение. От това зависи и големината на ушите. И на земята ще се измервате, но и на небето. Касано е в писанието. Претеглен си! За да влезеш в Царството Божие, ще ви измерват разумни, възвишени същества. Ако отговаряте на техните изисквания, тогава ще ви пуснат в Царството Божие. Ако не отговаряте на мерките им, ще ви върнат на земята, където ще се раждате и прераждате, докато постигнете това, което се изисква от вас. Тогава ще разберете стиха, в който е казан. Охо не е видяло и охо не е чуло това, което Бог е приготвил за унези, които го любят. И тъй, работете върху себе си, за да се подмладите. Затова е нужно да обичате своите органи, нос, ухо, уста, както и формите, с които работите. Благодари на Бога, че имаш уши, с които можеш да виждаш. Срещнеш един човек, благодари, че си го видял. Виж поне една добра черта в него. Лошото всеки може да види. Важно е да видиш доброто. Всеки има ум, сърце, воля, душа, дух, божествени неща. Ако видиш и оцениш едно от тях, ти си видял и познал, поне от части човек. Те може да не са проявени както трябва. Това нищо не значи. Един ден ще се проявят в своята пълнота. Челото също е божествен дар. Измервайте челото си на дължина и широчина. У някои главата над челото е гола. Това дава вид, че челото е много високо. Всъщност не е така. Трябва да знаете как се мери височината и широчината на челото. Като измервате височината на ушите, ще видите, че едни са поставени над височината на носа, а други под носа. По-добре е ушите да бъдат под височината на носа. Същото се отнаси и до големия праз палеца. Колкото по-долу слиза, толкова по-морален е човек. Като разглеждате главата на човека, виждате, че у някои хора главата е ниска, едноетажна. От други средна, двуетажна, от третия и висока, триетажна. Това отговаря на трите свята физически, духовен и божествен. Физическият свят е съграден вече в човек. Духовният също е съграден. Божественият свят обаче е... сега се гради. Ако в Божествения свят мозъкът има височина само 1 см, трябва да израсне още, да дойде до височина 5-6 см, за да имате напълно развит човек с три пълни етажа. Долната част на главата представлява физическия свят, средната част представлява духовния свят, а горната-божествения свят работете върху себе си без да се обезтърчавате и без да се спъвате. Че си жена, не се спъви от положението, което займаш в света. Че си мъж, също не се спъвай. Не казвай, че от тебе нищо няма да излезе. Като жена ти си дошла на земята да изучиш закона на любовта, а като мъж да изучаваш закона на мъдростта. И двамата заедно ще изпълнявате Божията воля. Бъдете доволни от службата, която ви е дадена. Ако сте верни в малкото, ще бъдете верни и в голямото. За предпочитане е да бъдеш слуга, да служиш на хората с любов, отколкото да бъдеш цар и да заповядваш. Всеки може да бъде цар и да заповяда на своите мисли, чувства и постъпки. Като кипнеш и се разгневиш, готов си да се биеш и караш. Кажи на този в тебе, който кипи. Чакай, не бързай, помисли малко. Нали си цар? Мисли правилно. Не е лошо, че си кипнал, но служи тази енергия на работа. И водата кипи. Но тази вода е приятна за пиене. Човек не трябва да се гневи. Не е лошо, че се гневи, но да впрегне енергията на гнева да свърши някаква работа. Не искам да се гневя. Не е така. Можеш да си гневиш, но да използваш енергията на гнева за работа. Често хората си затварят очите. Защо? Страки е да гледат. Те се страхуват от зверове, от духове, учени. Страшно е, ако не знаеш как да гледаш. Щом гледаш правилно, от нищо не трябва да се страхуваш. Ти вярваш в Бога, казваш, че Той е навсякъде. Защо се страхуваш от духове? Защо се страхуваш от жената? Тя е пратена да те изпита. Ти се страхуваш от нея, като се усмикне да не те изкуси. Тя ни най-малко не мисли да те изкушава. Страхуваше се от жената, че те е погледнала накриво или че ти е обърнала гръб. Не се страхувай. Тя иска да ти каже, че твоето обхода към хората не е правилна. Ти гледаш хората накриво криво и тебе ще гледат накриво. Ти им даваш гръб и на тебе ще дадат гръб. Някой иска да му помогнеш, но ти не се отзоваваш на неговите нужди. Както ти постъпваш към хората, така ще постъпват и към тебе. Помни, каквато е обходата на хората към тебе, такава е и твоята обхода към разумния свят. Ако отидеш в село и започнеш да раздаваш от своите блага, селените ще бъдат доволни от тебе. Обаче, ако нямаш нищо и започнеш да просиш, те ще гледат час по-скоро да напуснеш селото. Където отидеш, трябва да даваш. Богат, учен, силен трябва да бъдеш. Ако си учен, ще прилагаш знанието си. Ако нямаш знание, ще учиш да го придобиеш. Ще работиш върху себе си, като се ползваш от енергиите, които протичат през ушите, носа, устата, очите ти. От време на време ще пипаш очите, ушите, носа, устата си, за да си въздействаш. Обаче трябва да знаеш кога да правиш тези упражнения. Ще бъдеш внимателен към себе си, за да бъдат и хората внимателни към тебе. Ако не се почиташ и уважаваш и хората няма да те почитат и уважават. За да обичаш някого, първо трябва да имаш отношение към душата му. тъй Да обикнеш някого, това значи да се свърже с него и между вас да има няколко души, проводници на вашата любов. Рядко човек влиза направо в общение със своя ближе. Искаш да се запознаеш с жената на свой познат. Първо ще се сближиш с мъжа, после с децата и най-после с жената. И обратно. Искаш да се запознаеш с мъжа на твоя познат. Първо ще се сближиш с жената, с децата и те ще те представят на баща си. Казваш, не съм ли свободен да действам както искам? Не си свободен. Ако се опиташ да действаш направо, ще се намериш чудо. Неразумният пристъпва направо, а разумният използва моста на реката и минава по него. Не постъпиш ли така, ти нарушаваш законите на природата. Следва и пътя, който Бог е начертал. Този път може да бъде права, крива или изчупена линия. Това не е важно. По каквото и линия да вървиш, важно е да вършиш Божията воля. Тайна молитва Бесета от учителя, държана предобщи и окултен клас – на 12 април 1933 г. София